Це не гадка Це моє рішення Не відкличне Так, мамо Не відкличне Гарно, гарно І графиня встала, перейшла покій Раз, другий І сіла під противною стіною Дуже гарно, але знай Що тут рішає хтось другий Хтось другий Промовила крізь зуби А нараз звертаючись до доктора спитала Що ж ви на те, пане докторе? Ви вчений, ви педагог Скажіть чи це до доброго провадить? Я гадаю, що ні. Я пішла за того, за кого мене родичі віддавали, а моя донька хоче, щоб я її слухала. І що ж би на те? Доктор глянув на графиню, котрі з лість викривлювала уста, глянув на Христину, що рахувала, облітаючи, листки на деревах у парку, на графа, що притулився до високого фотелю і мовчав. І перед його очима нараз затанцювали години, дні. Місяці, паньківці, касарня, уїжджальня, графська родина, Антоні Всі хорі, яких лічив, весь світ Він хотів чогось або когось вхопитися, щоб йому не закрутилася голова І щоб не покотився стрім голов, шукав якогось виходу, якогось мудрого слова І нараз, не здаючи собі справи з того, що він робить несвідомо і безпам'ятно, заспівав «Не ходи грицю на вечерницю» Мабуть, палата в «Паньківцях» не чула такого страшного співу. Не тому, щоби доктор співав зле, навпаки, у нього був і голос гарний, і слух добрий, тільки він тут не співав ніколи. Аж нині всю свою тугу, всю свою тиху драму, всю любов до Христини вкладав у ті безпримірно прості слова, в тою виємково сумну і гарну музику – п'яли в очі у стелю, ніби хотів її ними розвалити, руками вхопився, запоручив фотелю, ноги випрямив перед себе і співав, немов він сам один на світі. Всі були зразу здивовані, що за сміливість жартує собі, чи легковажить товариство, але як глянули на нього, перестрашилися. Графиня затулила вуха і побігла до своїх покоїв. Граф безрадно став тупцювати і кликати води. Графчук, несучи воду, розливав її по диванах, а Христина, забуваючи про недавню розмову з мамою, зірбалася, прибігла до доктора, приклякла і своїми дрібними руками, доторкаючись його, кликала «Пане докторе! Пане докторе!» Глянув на неї, і наразні хтось ножем перетяв нитку. Пісня замовкла, підняв її, встав, і безрадно очі вп'яли у підлогу. Граф узяв його попід одну руку, Син попід другу, І повели до мешкального покою. Що було далі, не тямить. Якась завірюха, метелиця, Вітер порохом крутить, Час стоїть, То жене, як гураган, Страшно, скучно, довго. Отямився весною на лісничівці. Тут примістили його, щоби серед гарної природи, серед лісової тиші скріпив свої нерви. Зайковський, колишній повстанець, належав до типу тих лісничих, котрих нині треба зі свічкою шукати. Без окремого лісового образування завідував довіреними собі лісами пригарно, любив їх, розумів, відчував життя дерев і звірини, дбав, щоби їм було добре, щоби не терпіли кривди. Жалував кожного пня, який повалила буря або сторощив грім. Пильнував, щоби злодії не нищили дерев і не вбивали звірят. Але ніхто не тямив, щоб він пострілив котрого з них. Як приловив, то, звичайно, накартав, настрашив і на тім кінчилося. «Чому ти, іродилукавий, не прийшов до мене та не попросив?» Я дав би був тобі готових дрова, так диви, яке гарне деревце змарнував злодюго. Ех, народ би народ припоганий. І дійсно, як бідний прийшов і попросив, то ніколи з голими руками не вертав. Але Зайковський знав людей, як свою власну кишеню, і годі було його піддурити. Такий, що дійсно не потребував помочі, не діставав її. Зайковський був дивак. Гріш не мав для нього вартостей, він грошей не складав. Тримав гарні коні, плекав расову худобу, але не для заробітку, а тому що любив. Як прийшлося продати яку телицю, то було багато клопоту. Не так із-за ціни, як через питання, в які руки дістанеться і чи добре їй там буде. Продавав виключно знайомим селянам на виховання, і таким чином раса худоби поправлялася. Повстанні втратив одне око, але тим другим влучав птаха в найвищому леті.